Kapittel 15 Utsangene mot Moab Fordi Ar i Moab er blitt herjet om natten, er byen blitt brakt til Tauset. Fordi Kir i Moab er blitt herjet om natten, er byen blitt brakt til Tauset. Han har gått opp til huset, og til Dibon, til offerhevende, for å gråte. Moab hyler over Nebo og over Medeba. Alle hodene der er skaldete. «Hvert skjegg er avklippt. På detts gater har de bunnet sekkeleret om sig. På takene der og på torgene der hyler en vei som er derfra, i det de går gråtende ned. Og Heshbon og Elale skriker. Helt til Jahas er deres røst blitt hørt. Derfor fortsetter Moabs vepnede menn å rope. Hans sjel har skjelvet jam. Mitt hjerte skriker over Moab. Flyktningene derfra er kommet helt til soar og Eglat-Sjelishia. For på Luhitt-stigningen, går en vær oppover den. For på veien til Horonahim oppvekker de skrik over katastrofen. For Nimrims vann, de blir til helt øde steder. For det grønne gresset har tørket bort, med gresset er det forbi. Ingenting er blitt grønt. Derfor fortsetter de å føre det bort, det de har igjen, og deres opplagrede gods, tvers over popplenes elvedal. For skriket har gått omkring i Moabs område. Hylingen derfra når helt til Eglahjem. Hylingen derfra når helt til Berelim. For dimons vann, de er blitt fulle av blod. For på dimon skal jeg legge ytterligere ting, slik som en løve mot de unnsloppene av Moab og mot dem som er igjen i landet.